Був обережніший, Зайшов просто до підсобки. Певно, існував якийсь сигнал, чи Гоша помітив його через скляні двері, коли той проходив вестибюлем. Хаблак вийшов до туалету. Затримався в коридорі і побачив другого Гошеного клієнта. Хлопець років під тридцять з довгими бачками і вусами, що звисали до підборіддя, «Нічого не скажеш, модерний хлопець, самовпевнений і нахабнуватий». «За півгодини двоє відвідувачів», – відзначив капітан. Правда, могли бути просто знайомі, що зазирнули для дружньої бесіди. Але сумнівно. Перекинутися кількома словами можна і в залі. Зовсім не обов'язково усамітнюватися в комірчині. Хаблак подумав, якщо й далі сидітиме самотній в барі, Приверне Гошину увагу. Вирішив пройтися по місту і пообідати, тим більше, що дощ ущух і тільки сердиті пориви вітру метлялися одеськими вулицями, зриваючи з дерев пожухли листя. Чекаючи тролейбуса, капітан підняв комір плаща і підставив вітрові спину. Побачив, як із готелю вийшла знайома дівчина в червоних чоботях і такій же червоні курці з білим хутряним коміром перетнула вулицю просто до капітана, йому справді були давніми знайомими, та зупинилася за два кроки і повернулася спиною, виглядаючи тролейбус. Машина підійшла невдовзі, хаблак пропустив уперед дівчину, вона озирнулася і посміхнулася так, як у барі, визивно і заохочуючи. І капітан подумав, що знайомство з нею може виявитися корисним. Він сів поруч дівчини. Тролейбус у цей денний час ішов напівпорожній і запитав, просто буцім уже зустрічалися не раз. Ви живете в моряку? Дівчина завчино стрельнула на нього очима, не відповіла і сама запитала. А ви звідки? Із Львова? Гарне місто. Дуже гарне, але таких дівчат малувато. Яких? схожих на вас, скажете. Чесно? Надовго до Одеси. Відпустка, відповів невизначено. А як вас звати? Люда. А мене Сергієм? Зиркнув з на дівчину і вирішив, що особливі церемонії тут не потрібні. Маєте вільний час? запитав. А для чого? Може, пообідали разом? Я погано знаю Одесу. Люда удала, що розмірковує. «Я, правда, домовилася з подругою». «Подруга почекає». «Незручно?» «А зручно кидати самотнього чоловіка у незнайомому місті?» «Ну, якщо самотнього?» Дівчина поклала руку Хаблакові на плече. «І куди ми поїдемо?» «Отак би одразу», – подумав капітан. «Вони вийшли в центрі міста» і Люда повела його до найкращого, як вона висловилася, ресторану у готелі «Одеса». Хаблак подумав, що його бюджет недовго витримає такий відвіданий, та вимушений був змиритися. Люда замовила собі курчата табака. Хаблак сказав, що курчата йому вже давно набридли, попросив дешевший шашлик і пляшку червоного сухого вина. Люда намагалася вставити щось про коньяк, та капітан пояснив, що коньяк, каву і, можливо, шампанське, вони питимуть увечері в гошеному барі. Вміло переключивши розмову на гошу, капітан мало не одразу дізнався, що Люда постійно відвідувачка моряка, а в барі вечорами збираються, як вона висловилася, ділові люди, і що там вирішуються різні справи, в основному стосовно купівлі і продажу. Хаблак пояснив, що він сам має безпосереднє відношення до цієї сфери людської діяльності, що він – директор магазину. З задоволенням побачив, як Люда здивовано закліпала наклеєними віями. Звичайно, капітан не мав наміру вбивати з Людою час від обіду до вечора, коли починається година пік у гушеному барі. Вони домовились зустрітися у готелі – і капітан поїхав до карного розшуку. Швидко уточнив волошеним наступний план дій і повернувся до готелю. До баро вирішив не заходити, щоб не привертати зайву увагу. Постояв під душем і завалився в ліжко, мав свіжу роман-газету. Не так уже й часто міг у день розкошувати у м'якому ліжку, на крохмалених простирадлах слухати музику з готельного репродуктора. І читати улюбленого письменника. А потім навіть цікавий роман не врятував капітана.